щоб нав'язати розмову. «Кет, на вулиці я звусь Гледіс, але ти називай мене Кет. Так мене звали вдома». «Чого ти ходиш на вулицю?» – допитується ліниво Гаррі і продовжує таким робом, сам того не помічаючи вікову традицію розмови з проституткою. «Нема роботи», – відповідає Кет. «Я була на текстильній, мене звільнено». «Слухай, коханий, купи поїсти». Гаррі вважає, що це бажання законне, і купує в крамниці хліба й ковбаси на шість пенсів. Кет жадібно їсть. Вони йдуть мовчки. Хліб та ковбаса заважають кет розмовляти. Гаррі поки що запалює дешеву сигару. Кет оббирає з ковбаси шкурку і одкушує чималий шматок. Чого ти така худа? запитує Гаррі, побачивши, що вона з'їла ковбасу і доїдає хліб. Я ж сказала тобі, що немає роботи. На вулиці така, як я, багато не заробить. Тут також треба вміти, згоджується Гаррі. Ти наїлась? Дівчина проковтнула останній шматок хліба і щільніше притулились до Гаррі. Він почував все її бідне тіло своїм тілом. Вони знов йдуть мовчки. Скоро я буду багатий, сказав раптом Гаррі. За три дні перед цим у Королівському вищому інституті відбулося екстрене засідання. Професор Мессібі доповідав у присутності представника уряду Лорда Гекслі, голови правління 300 хімічних фабрик Великобританії. Доповідь вислухано з напруженою цікавістю. В аптекарських склепах Лондона з'явився препарат «Альбо». Його обгортка рекомендувала годувати дітей дорослих, що видужують від хвороб. Аналіза, що її зробив професор Мессібі, доводила, що… Або є не що інше, як штучний протеїн, дуже приємний на смак, щось подібне до волоських горіхів, і, що найголовніше, дуже дешевий, настільки дешевий, що це загрожувало переворотом усій харчовій промисловості. Цей препарат, закінчив професор, може за якихось півроку витіснити половину всіх харчових продуктів, що купує біднота. Йому не вдасться перемогти речі споживання багатих, проте. Коли, а втім за це ще рано говорити, коли це штучний протеїн і коли йому вдасться надавати різних смаків, тоді хто знає, що станеться з харчовою промисловістю. По скінченні доповіді в невеличкій залі, де зібралися вибрані фахівці, запанувала мовчанка. Представники культури з надзвичайною серйозністю обмірковували справу. Нарешті наймолодший з учасників якийсь дуже видатний доцент запитав у доповідача. «Цікаво було б дізнатись, наскільки вельмишановний містер Мессебі певний того, що його висновки слушні. Адже ж, професор Двелл?» Доцент змовк і запитливо подивився на колег. А «Ви скінчили?» – запитав Мессебі. «Дозволите мені?» Так, професор Двелл в останній праці доводить, що фабрикація їстівного протеїну довго, що буде настільки недешева, що не може спричинити ніяких пертурбацій у системі споживання. Але ми стоїмо перед наочним, безперечним фактом. – Дозвольте мені запитати, – сказав лорд Гекслі. – Скажіть, вельми, шановний професоре, скільки грошей варто цей штучний протеїн? Він коштує продажу тепер удвічі дешевше, ніж м'ясо, але немає ніякої гарантії, що він не коштує фактично у п'ять разів дешевше. Адже ж продавець не зв'язаний ніякою конкуренцією у даному випадкові і ніщо не показує на те, що ціна, за яку препарат продається, є справжня собівартість. Ще запитання, сказав доцент, ви натякнули на те, що можливі, а ви сказали, що рано про це ще говорити? Ви сказали, що можливо є способи надавати тому препарату різних смаків. Я просив би, коли можна з'ясувати, які є тепер фактичні підстави для такої можливості. Я вже сказав, відповів Массебі, що про це рано говорити. І я дуже радий, що мій молодий колега, Массебі підкреслив слово молодий, це заважу. А втім я скажу те, що дало мені привід висловитись так, як я висловився. В одному з пакетів я знайшов протеїн, що відрізнявся трохи своїм смаком від препарату інших пакетів. Препарат цього пакету нагадував своїм смаком не волоський, а скоріше звичайний англійський лісовий горіх. При цих словах присутні заворушилися.